لن بینا اسرار تاغین الوقات قدیدہ نشاہ سے وہ ہم سے لذکر کئی جنبی علیہ السلام مخ کی سکولی حکمتون و بیان کل بطوري مثال او جزې حکمتونه او جزيه اسباب ذکر کړي مخکې دمون مونږه حکمت ذکر کایسي مثال بطورو حکمتونه خلاصېنه ذکر کړي د دمون حکمت سه کړکو چې الله رب العزت مناجات ته دا الله ذکر دی او جذا هم چې کم ننو د الله تعالی تعالهديدار میلاويږي نو دل اوس دلته کې دمونځ او قات شو دارنې د دا سووم ځې جوزیات صرف داخ کاره کوي چې په شوکېدارګې صاحاب کرامو اغېد احکام او حکمتونه او عللونه او اسباب هغه بیان کړي دي د احکام اسباب احکام او علل احکام او حکمت هغه بیان کړي دي چې نبی رسول سلام او صحابه کرام او دارنګه د صحابه کرام او نورو علماي کرام بیان دې بیان نو د دی علم کې بحث کول د دې لپاره قواعد مقررول دا غیري تفریعات کول دا بدعت نه دي دا بدعت نه دي کله چې دې علم اصل چې کوم دو هغه موجود دي دا نه ګني چې دا علم به يصلدي نو نبي رسول الله صلي الله ثبوت کړي او صاحبي که قرون مشهود له هابل خير نه چې ثبوت وي واقع رات نوي څو مين النبي صلى الله عليه وسلم بينا اسرار عين الاوقات في باز المواضع النبي عليه السلام بيان کړی راځو له تعین د وختونو په ځنو ځاینو کې لا کزالو رکاته قبل الظهر چی نماز په خین نماز کې څلور رکاته راغې راز نبی علی صلاتو سلام فرمایله ده چې انن حسات تفته فیها ابواب السماء دا یو دتی وخت په کې دا اسمان وورونه کولاويږي په اوحب انی صادلی في عمل ان سوالی زماخواښ ده چې وودې خ چې په دی کې زما نیک عمل دد وجهه دا یو د زوال ټم دی که نه زوال څنګه شي نه د زوال نروستو چې کله مووز سنت شونت رواشي کنه دا, دا, دا و ټیم بس ما صفین ټیم داخل شو ورله شونت کاول شي اگر قازان نی وشه ولکه ده شونتو ده فرض مینس کی ډیر فصل نه ده بکار دې شونتو ده فرض مینس کی فصل ډیر شي راشي پدې کې تسلسل بکار دې دا چې ډیر فصل پدې کې نیوی دا سنت او یو حکمت دادي سنت سرهو کی نو د دې د مونځ نا مونځ ته زي د فرض کې ورته توجه لګړې را برابري د مخ کې نه عبادت کړې وي فرض غفرض په آداب او سره ادا کیږي ځکه چerta اوسای کې مونځ لېټ کیږي ځکه عام تو زمنګ په علاقو کې نو مسفحین من سے کم دنو فورن د زوال سره نوی سارب دی ہای جسنگ زوالو شی بس ڈائریک چ کم دنو اذانی اور ڈائریک منزی تشاؤل اللہ رحمہ اللہ بل ذی کل دی چ سلو رکعتہ د زوال دیو کی نفل جدا دا چه کم دنو دغه دغه پورو کی جداغه ٹائم د ور کو لاوی گی نو چدا نفل چ کم دنو په برس شي او خیزی لومبیر ټیم چې کومونو د دمو څخه عبادت پدې کې لاړ شي. او صلو <سلور> رکاته قبل زور نماز فخین دا حکمت ته نبی علی السلام حکمت او اله فاو حب ان يصاد لي فی اعمال صالح. ور بیا صلی الله علیه وسلم فی سوم یوم عاشورا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه مبارکه ته مدین ته نو یوهودو بعد د 10 محرم روزنی ولا نبی رسول الله دی د 10 محرم دا روزنی سداوله دا وی چې مونږه ځکه نه و چې به زي موسی علی السلام ته نجات ملا شو نو مونږ شکریاتدار روزنیو ایران غرڅه موسی علی السلام دا غرکیدونه بنی اسرائیل او موسی علی السلام بچیو په فرعون نوم بچو مووسا نبی علی السلام وی موسی د موسی علی السلام بو خو خوذیر در دا حق دارم ما. اقاظ مرورو چې فرعون نجات موندلو مزر در دا حق دارم او نبی علی السلام وی لاسو من التاسع زه وو سره نه هم اون یوم چې يهود و خلاف راشي او حکمت خوبه ذکر شو چې نجات د موسی علی السلام او دا غضا قامو غروی آنه صلی اللہ علیہ وسلم فی سومی آیوم عاشورہ انہ سبب مشروعیتی نجات موسیٰ و قومیٰ من فرعون فی هذا الیوم وانہ سبب مشروعیتی فین اتباع سنت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بنیولا لسما روجبن موسیٰ علیہ السلام بنیولا نبس آغیمونیولا نبی علیہ السلام پر نکیرونکو او شرای ده من قبلنا لانا چې مونږ ته نقل شي بغیر د نه کې نو هغه نبی ل اسلام اتبا هم وکړ نو مون دې د وجه نهنیسو دا, دا وختتونو کې را ذکر ځ کررکل وبه اسباب با بعض او احکام او د زونو احکام اشاب اسباب ذکر کررکل نبی اسلام لکه فقاله فی قز ی اوستررالی ده خوب نهپاسې د و نبی علیہ السلام دیوئی نبی علیہ السلامو فرمائل چې پا لوخی کنی داریک لاس نخ کتا کئی داریک چې چه, دی چه کمدنو بوتا لاس نخ کتا کئی فا انہو لا ادری این ابات تیدو دتا پتا چې د دزا لاس شپکم جاتے کړي دا لاس شپکم جاتے رکڑی دا تا حاوی زکر کردوی چه عرب بلاد حار روو او پاهغې کې چې کمونه د استنجاب ماار رواج نه استنجاب ما رواج نه وجه نهبللا د هر راونو خولی کېدل به او چې استنجاب ماار رواج په کې نو نهنجسد د پاتې کېدو خطر رووه د سړی لاس چې کمونه کوم طرف ته تللی راغلی دی نو ډایې کوبو ته لاس خته کېب اخرا کې په د حکمت نبی علی السلام اسباب سببوی فانه لا ادری نه بات دیو دو او فی الاستنصار یو استنشار استنشار په ته وادت شوللی او استنصار د پوزن اوو شوللی وا فسره استل دغه پوز شولم شو د نبی علی السلام په ری حکمت و اله دی فَإِنَّ فَا الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ در دبا دی پوزه کی شیطان شپکی نظر دی دا چه کم دنو و بود پوزه توا چهین واپس تیراؤو غرزه یوزی شونی چې د شیطان نفرت کارشی فَإِنَّ فَا الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ سَبَبِ وَقَالَ فِي النَّوَمْ خوب باره کې نه السلام وي ف نه وي زستا جا خت مفاسي وه چې کلی او سړی ډډه وي اس طرخت مفاې لووه د زرهګونه س شي وقاله فيرم جمعار ان هو لقامتې سکر الله سبب ولو ووي دارنې و نه ما جو لې استیزانو م نبی صلات و سلاموی چه اصده ده دروازه تا ولانده او قدروازه که سرگو بانده گوری او ایچیز ایجازت اخلا ما نده ده چشی ایجازت اخیلی خو خلق ده ده ناخلی چه نظری پا غلط زیونه لگی نده خو داقی نمخی که وره برا گوری نده کتل حرامو نبی صلات و سلام سبب سببوی چه استیزان ده ده ده وجه نده غلط نظر استعمال نشی و این نماجو علی من أجل البصر وفي الهراء دي بشو باراكي بلدي إنها ليس بنجس إن إنما هي من الطوافين عليكم وفي الطوافات دا هراء وفي شو چه دانو دا پليتا نذا إنها من الطوافين عليكم وفي الطوافات دا چه كميرو بتاسو چاكرو لگونكو نذا يه طوافين لفزوي يه طوافاتوي وبين في موازاه اوزونو زاينو کې چې کوم دلو حکمتونو بیان کول شل ته حکمت د دفع د فساد د دفع د zarar ده لکذل تاس ان الحکمه فیها دفع مفسده ته حکمت په دې کې د دفع د فساد ده لکا کا نهی عن الغلا لکا مَن شُجَ کَمْدَنُو دا جِما کَولُونا وَقْت الْحَمْل چې د بیبی حمل وي او چې ګوندن از دی وي و دا رالت همدې چې کَمْدَنُو لوګون تا کې د جیمانه فرحې زو کې زه ک نبي عليه السلام دا مَنو فرمایره دا تشریعین دا چې دا حرامه دا دا جیمه بلکه انما هو مخافه ضرر الولد بل روایت کې دې جواز راغله ده دا نبی صلی الله علیه وسلم په يهودو بيسان رد کو دا غي ده نه ویلو بیا بل روایت کې جواز ده خوشال سي د سرکار نشته چې کوم حکم منسوخته یا مسله ده مسله مثلا مسله خروش تر ازي هر نوو مسله سر د شاسي کتاب کې کار نشته شاسه شرب دومره ثابتای چې حکمتونه پر روایتو کې شوې دي راغلی دي او مخالفت فرقه منل کفار یاب کې حکمت د فساد دغه فساد سره چې مخالفت دی او فرقه د کافران راشي کفار دی او فرقه سره شي مخالفت دا کہ نبی رسول صلی الله علیه وسلم نور جراخي دي د ټیم کې مزمکوي پاینات تطلبونه قرنه شیطان وحین زین یسجدوا له الكفار د شیطان د خکور په منس کې راخیږي او دغه ټیمه ته کافر چې کوم نو کوي سجده کوي چې تاسو هم سجده کوئ نو بیا به سجاله شي مشابهت په دغې سر راشي او صد و باب التحریف یاب با حکمت چې کوم نو درو بند بندول و دروازه تحریف چ دین کې څوک چې کمونو ته تعریفونه کوي عمر رضی الله تعالی عنہ موږ کې او سړی د سناستو دی او سړی چې څنګه سلام جرباسونو ډایرکټ سنت ته اوځري ری دا ریښتیا ته اوځري سنت وتا عمر رضی الله تعالی عنہ لمر نه راخوي کینا, کینا نو عمر رضی الله تعالی عنہ او هغه ته کینا او ته ورطاوی پا خوانی خلق زکا تباشیو چې غید فردو دو سنتو منس کی فصل نکو فردو دو سنتو منس کیسا نکو فصل نکو نبی علیہ السلام دا خبری واوری دی تا پوسیو کو نبی علیہ السلام بی چی اصبت ای ابن الخطاب یا اصاب اللہ بکای ابن الخطاب دو خطاب زیتا حق ترسو لے ومر رجی الله ترنو تصویبیو کو دا و ده که ده و ده زمانه زمانه ده تشریع و نبی علیه سلامی صاحبه زمانه زمانه د چاوه و تشریع قانون مقرره ده او شریعت مقرره ده او که با ده وقت که ده رواد شوه چه سنت و مستقل فرز پورن متصل فرز و نفل و او سنت و مده ده سنت او د فرض فصل و نوخ کاره شوه بلکه خلقو بدا ویلیو چه دان سنت چی دا رستنی دا د فرض و صدا حیصه دا نو دیتا بے پدین زربانی کتلیو چه دا سشدی فرض دی او دا الله دا حکم او دا پیغمبر دا حکم فصل برا غلی نو نو پیغمبر به دا الله مقام ترساولا بے دا گا تبایی دا کنان دا گا سشدن تبایی دا نو او صد دو باب التحریف که قول عمر رضی اللہ و طرح نور لی من ارادان به هاذا هلاكمن قبلكم پدیوان تبا شوع سوق مرکز تاسو نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله فرمایل اصحاب الله بک ابن الخطاب او وجود حرج یا چکه من وجود د حرج دې نبی رسول الله به حکمت دا بیان کړي اګبن مسعود رضی الله تعالی عنه په یو صدر کې منځ کو پرتوک مرتو کې نو یا صادرنو اولنګ کی आवाज وسوکه منځوکو مبل ملګری ته پوسو کوي په یو جامه کې منځکی کی لگا چې ته سړیلنګ وهالې منځpkg کیږي یا رسول الله عليه السلام د ابن مسعود ته پوس کړه ورته وی او لکلکم صوابانه پیده سدور ابن مسعود رضی الله تعالی او ترنوغه سړی ته فرمایل زمونږه غاریو لږو جو دوه جامې وی لگا او دا سکیدهی چیده هر چار دو جامی بی لکا هم کمی او ام پرتوگی و بس چیه بی چی عورت پا کسی بی پلٹوی با اسکا دو جامی فرس کروی نو بیا پا کسو حرجو سو حرج او وجود حرجین که قولی علیہ السلام او علیکلکم سوبان یا لکا قول باری تالاشو حالی ملاو انکم کنتم تختانون انفسوکم فتاب علیکم آفانکم که کې هو کوم برقرار پاتې شي و د حرمت د جماع پس زموږه د کیدل نرسته د حرمت د جماع د عقل کله د حرمت برقرار شي وو پاتې شي وو و دې کې واهاره جو و وبږي الله تعالی وي چې هغه ګران هو کې مثاسو نشته لری کو عالم الله انکم کنتم تختانونا ځین مفسرین وي شی او صحابینا تاسو شو چې هغه څنګه کمنن او چې ما وکړا خلافورزی راغله و والله مهربانی وکړه او غی ماف کړا امام راضی و چې نا كون تم تق قانونان فسوکم دا د مجاریب معنی لري معلومه الله ته چې تاسو بخیانت کړو وک حکم برقرار پات شي کو حکم برقرار پات شي وینو الله بخیانت کړې وې قال الله الله تعالی معلوم و فتاب علیکم الله تعالی مهربانی وکړه و عفان کوم اولری کستا سنا غران حکم عفان کوم معافی د جرم مراد نه ده لړکول د غران حکم څه دی مراد دی مک په پاتې شویو نه حرج وکي بیا نور مثالونو ذکر کوي